Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ikhlatul iman summa alhamdulillah Kita sambung sikit pelajaran kita pada malam ini uh, Ikhlatul iman kita tengok Dalam dunia pendidikan ini kita kata menghindari, mencela dan mencaci Cuma kerana buku kita ini dia berkaitan dengan anak-anak Jadi dia punya perkataan itu menghindari, mencela dan mencaci anak Tapi pada tajuk tu anak tu kita boleh boleh buang Kita boleh tambah menghindari, mencela dan mencaci Maksudnya, dia, dia bukan hanya tertumpu pada anak sahaja sebab dalil-dalil yang ada adalah hadis dalil-dalilnya umum bukan dituju pada anak tapi dalam dunia pendidikan sabar itu sesuatu yang diperlukan. Kata penulis kitab kita ini terlalu banyak mencela dan mencaci akan menimbulkan penyesalan berlebih-lebihan dalam mencaci dan menjelek-jelekkan akan membuat anak bertindak tidak baik dan memalukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci perilaku seperti ini. Nabi tidak pernah mencela dan mencaci anak atas tindakan tertentu. Dalam manhaj ini, beliau ingin menanamkan kepada diri anak Dalam manhaj ini beliau ingin menanamkan kepada diri anak jiwa pemalu dan perhatian serta mengikat mereka dengan akhlak mulia tersebut. Sikap Nabi ini memberikan kesan yang sangat dalam pada jiwa anak. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun. Kata Anas, aku membantu Rasulullah SAW selama 20 tahun Anas jadi khadar Nabi antara 9 ke 10 tahun Tapi kalau kita campur hayat dia hidup dengan Nabi, lama juga Dalam tempoh macam tu kata Anas Demi Allah, Nabi tak pernah berkata kepada aku Cis Beliau juga tidak pernah berkata, kenapa kamu lakukan ini atau kenapa kamu tidak lakukan ini Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim Ini ikhwatul iman Dia juga adalah kurnia daripada Allah Ta'ala Kita ada jiwa yang Kita ada jiwa penyantun Ya Kurnia daripada Allah Allah bagikah kita Tak semua orang dia boleh sabar Tak semua orang boleh sabar tama kita mendidik orang duk bagi tau duk bagi tau duk bagi tau waktu depa orang tak dengar satu hari kita faedah kalau orang pulau pinang kata apa dia kubo ah jaga sendiri larai aku nak jaga betul ikhwan dalam dunia mendidik ni dalam jiwa kita ni dia kena ada rahmat yang besar kena ada rahmat kasih sayang kita dalam keluarga berkawan kalau kita tak ada rahmat kasih sayang dalam kawan dia orang kata kita tak very particular. Bukan bahasa se eh? ya. Ya kita tak perihatin kawan demam, sesama tak mai lama. Kita tak jumpa dia seminggu lah. Dia sendiri habaq, dia kata aku demam seminggu, lu lemau ke? Kita kita tak boleh jadi orang yang akrab. Dalam hidup Nabi... ...Ikhwan dalam hidup Nabi... ...Nabi suka pegang orang. Pegang... ...bawa orang. Nabi suka buat benda tu, Ikhwan. Bila orang sakit... ...Nabi tak berubat. Ya, Nabi... Hmm. ...dalam kes berubat... ...Nabi akan... ...sebut nama satu orang. Seperti Ibn Hajar Azkala ...sebut dalam Fachul Bari. Ada orang terkenal dengan dunia perubatan. Nabi kata... ...tanya dia ubat apa. Mana ubat-ubat kampung ni... ...boleh lah pakai... Selagi tak ada ganja, tak ada dadah, tu boleh pakai lah. Petua-petua orang, kak kayu makan boleh. Tapi bila Nabi pergi ziarah dalam hadis At-Tirmidhi, hadis Anas bin Malik. Dakhaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk dengan Nabi, jumpa satu orang Syabun. Satu anak muda. Dia dikatakan dalam keadaan macam sakit, macam nak mati. Aku tengok Nabi buat apa ke dia Nabi pegang dia Nabi kata Kaifatajiruk Nabi kata Allah ni macam mana Nabi tak tanya Lagu ni sakit ke Kaifatajiruk Nabi kata Allah macam mana rasa Macam mana Pegang Nabi pegang tempat orang sakit Nabi baca Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah Nabi ulang Sebut nama Bismillah Bukan apa pun. Tapi rahmah itu wujud dalam hati Nabi. Rahmah. Rahmah wujud daripada hati. Memang budaya orang Arab. Dia pegang kita. Dia peluk kita. Tapi Nabi tak sepanjang masa Nabi peluk orang. Tapi riwayat menceritakan. Dia pegang orang ni kira. Dekat aja dia akan ke sentuh. Pegang orang tu. Dunia hari ni barulah berbincang. Kalau apa. Kita pegang orang tu kerap sehari tujuh puluh kali. Itu melampau lah. Hulu nama dia. Sampai satu hari tujuh puluh kali. Sifat kasih sayang tu boleh mai Yang ni dunia lah. Hak ni dunia motivasi. Itu dia punya hak lah. Tapi sebelum dunia hari ni bercakap hal pegang memegang. Rasulullah telah buat benda itu. Dan dunia tak boleh faham. Sampai hari ni dunia baru faham. Pasal tu Irhwan beriman kita kepada Allah dan Rasul ni penting. La'arayba fihi lil muttaqin. Al-Quran kata bahawa kita wa ma arsalnaka illa rahmatan Ya kita kata. Memang Allah utuskan dia rahmatan lil alamin. Rahmat dulu, dulu tak ada jawapan. Loh. Nabi makan dengan para sahabat jatuh lalat satu. Nabi kerja masuk lalat tu Nabi angkat Nabi buang. Ayak dia Nabi minum Orang-orang Arab yang apa ghani ni yang kaya-kaya ni duk buat geli-geli man. Ee ee ee. orang belum bina kata siru. Siru ni mengada-ngada. Siru. Hari ini rahmatan lil alamin. Dunia berbicara lalat jatuh dalam ni, ada penawang, ada racun. Dulu sahabat tak tahu. Tapi apa yang mereka tahu? Huwa rasulullah, ja'ana bil huda wa bil bayyinat. Dia Rasulullah, Tuhan hantar datang kepada kami dengan keterangan dan dengan hidayah. Asas dia, ikhwan Betul asas dia. Tak boleh syok dengan Rasulullah. Jadi ayat tu, Imam baca surah apa tadi? Surah apa? Yang kedua. Raka'an yang kedua. Menarik ayat itu, ikhwan. Yang pertama tadi, surah ta'ala, kan? Raka'an yang kedua sorotlah juga lah Ini untung jadi hafiz Quran rugi jadi mangkuk lagu ni lagu ni kira mangkuk tak ada serah pun mangkuk ha Abi menarik Quran adalah ayat tadi tu imam baca Allah sebut tentang ada satu benda Tuhan nak bagi tahu pada hamba-hamba dia Ada satu benda Tuhan nak hamba dia tahu betapa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Udah syarihan. Allah nak bagi tahu dalam rakaat kedua tadi tu imam sebut di antara ayat tu imam baca tadi Allah nak bagi tahu kata Allah buat langit, buat bumi, buat tu, buat ni. Satu benda saja aku nak bagi hangpa tahu. Ialah dunia apa dunia sains kan dia boleh cakap banyak banyaklah orbit lah, graviti lah. Pelengkuk pergi kat dia lah. Tapi satu benda Quran kata. Allah buat siang pergi malam mai. Malam pergi siang mai. Kamu daripada muda jadi tua. Tua jadi beruban. Beruban sakit dan nak mati. Satu benda je aku nak kamu tahu. Betapa aku berkuasa penuh pada kamu. Dahlah ayat tadi. Ya ikhwan. Sama dengan dunia pendidikan. Manusia hidup bukan pada 2015. Manusia hidup pada berapa kurun? Kita abad ke berapa? 22 ke 23 kita ni. Masihi dah 2015. Hijrah 1400. Eh? Tapi manusia telah hidup sebelum daripada ni. Dan betapa kuasanya Tuhan ketika dia buat syariat Islam ni. Dia nak kita menyaksikan betapa Islam tu agama besar dan agama rahmah. Bukalah mata kita tengok Di mana-mana kehidupan yang tidak mengikut Islam Baik secara zahir pun secara batin Dia tak akan bertemu dengan kedamaian dan kebahagiaan Kita didik anak kita bukan dengan cara Islam Kita akan tengok Kita tak boleh nak count kebahagiaan Tak boleh count Walaupun mereka tak sebut kami buat Islam Tapi kalau hak mereka buat itu memang Islam zuruh Cuma dia tak sebut sahaja banyak benda orang buat Dia tak sebut Islam Tapi menepati Islam Kita akan tengok Yang orang cedok daripada Islam ni Akan menjadi rahmat salil alami Manusia akan berbangga Di situ ada kebanggaan Amanah Orang tak payah sebut ni Saya ni amanah Kerana Islam surat amanah Dia tak sebut lagu tu Tapi daripada dia kecil Sampai dia besar Dia punya amanah Di mana ada Islam Di situ ada kedamaian Kita akan tengok betapa Syok kawan dengan dia dan betapa tak syok kawan dengan kawan tak ada amanah. Sebab tak ada amanah tu Islam tak suka. Oh dah syat ikhwan. Hantar tengoklah di mana-mana. Saya pakai serban, saya pakai jubah, saya pakai kepia. Tiba-tiba saya kata ikhwan ni lah cara pakaian Islam. Tapi cakap saya maki orang. Saya orang. Orang tengok saya, saya buruk sanggah. Ha, itu dia kata kat kuru tu. Siapa boleh duduk keliling saya? Walaupun saya punya uniform nampak macam. Tapi memang satu sahabat pakai t-shirt, pakai jean Tak insya Allah, vik-vik semua dia tak islam, Just t-shirt dengan jean Tapi dia tak beritahu lah akhlak dia akhlak Islam Tapi dia pandai hormat orang Masya Allah, dunia akan menyaksikan kedamaian di sisi dia Kenapa kita kata demikian? Kerana Islam diambil daripada Allah As-salam Islam bermakna memberi kesejahteraan kepada orang Dan seluruh syariat Islam Nak memberi kesejahteraan kepada ummah dia suruh kita didik anak kita jangan buat syirik Jangan pening kepala bila anak kita besar Dia buat benda-benda tak tahu macam-macam ni dalam hidup kita Dia bagi semak kepala otak kita Anah bin Malik kata aku jadi khadam Nabi Aku duduk dengan Nabi 9 ke 10 tahun Hitung panjang Sebelum tu sebelum ni sampai Nabi wafat 20 tahun aku duduk dengan Nabi Tak pernah Nabi pertikaikan satu kerja aku buat dengan Ada menghina dan mencela. Tak pernah. Tengok-menengok biasa. betulkan biasa. Sos mayang Nabi betulkan. Orang cakap silap. Dalam hadis muslim, Aw bin Malik berkelaih dengan Khalid bin Walid depan rumah Nabi. Nabi keluar. Nabi keluar-keluar Khalid tengah pegang kola baju Aw bin Malik. Nabi kata apa pasal? Tak, dia kata tengok kola Yaman cantiknya, kan? Nak buat baju lagi tu. Nabi kata dekat orang temerang lah kat aku jangan. <laughs> tapi mencela dak menghina dak kok nabi nak kritik hangpa ni memanglah bangsa hangpa ni macam ni inilah inilah petanda hangpa ni asal tak ada Islam bila Islam mai susah nak ajar hangpa tapi tak celah ya akwan demi Allah nabi tak celah mendidik bukan makna mencela dan mencela bukan makna mendidik apa more tak guna tu mencela dan mendidik jangan kita ta'arifkan sebagai menjelah. Tapi marah. Nabi akan marah dalam kiri yang pecut marah. Habsah. Habsah dengan habsah dengan Aisyah. Dalam surat Tahrim cerita. Dalam Ibn Qasir. Masa dia lalu surat Tahrim dia bawa hadis ni. Orang datang rumah Nabi. Aisyah pun nak buat makan. Habsah pun nak buat makan. Jadi antara Habsuh dengan Aisyah ni challenge. Siapa siap awal. Siapa menu dia siap awal, hentak dulu. Dalam Habsuh siap awal. Nak bagi makan Nabi dengan tamu. Allah, Aisyah kata. Macam mana ni? Bila Habsuh hentak makan, nak bagi tetamu. Aisyah kata dekat jariah dia hang pergi masa dia nak hantar tu hang siku dia buat macam ya ais dia lah kan pam dia tu pam dia memang jatuh tapi nabi dapat sambut lepas tu Aisyah berkeluar makanan dia oh ya Rasulullah dah jatuh dah ni elok lagi ni baru lagi mai kerana dia kerana nabi tambah ya kawan nabi tambah Nabi cakap Nabi ambil makanan Aisyah tu Nabi bagi kepada Habsah Nabi ambil pinggan Habsah yang jatuh tu Nabi ganti kepada Habsah Nabi ganti balik pada ya, Aisyah kata, saya nak Rasulullah makan Nabi kata Allah bagi pahala kepada semua makhluk bernyawa makan Allah bagi pahala eh, eh kalau kita lah dia buat lagu tu eh, buat pula depan tamu Antisiam Tak minta bawa roti canai yang dapat. Eh? Kita. hamba aku malu. Aku ustaz tu. Aku ustaz. hamba aku malu. Tak. Mencela lain. Mendidik lain. Dalam pendidikan. Kita guna suara. Kita guna tangan. Kita guna rotan. Tapi nawaitu kita untuk mendidik. Dan sistem pendidikan itu kita lalu dengan dunia pendidikan. Kita bukan mendorak. Kerana Nabi mendidik, bila subuh satu nama, Ya Rasulullah, orang ni jahat. Nabi tak Allahumma tangan, Allahumma fa innahum la ya'lamu. Ya Hidayalah kaum aku, dia tak tahu, Ya Allah. Ikhwan, satu orang benci dengan kita, kita benci dengan dia, kita nak minta hidayah pada dia, senangkah kalau kita tak ada rahmah dalam hati? Kita tak kenal pun dia, cuma dia hon kereta kita kat belakang saja highway. Kita berhalih-berhalih, dajeng, rupanya tanda kiamat besar dah keluar dah. Dah ajeh kita kata. Kita batal balik. Kita mampu padan muka. Kena pun lagi Muka tak tengok lagi. Kita dah doa lakang. Antara bayang. Ini orang kita tahu dia benci dengan kita. Nabi pula tak ada cangan. Nabi Allah Isa AS. Dalam surah Al-Ma'idah Allah cerita Nabi Isa tak ada cangan. Wa in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Wa in lahum fa innaka ghafurur rahim ya allah kalau hang azab depa depa ya allah kalau hang ampun depa haklah maha pengampun lagi maha belas kasihan satu orang nabi nak ada tak ada ya akwah dengki busuk hati tak ada ya akwah pasal tu dalam dunia pendidikan mendidik dan doa dan niat itu digabungkan jadi satu ingredient menu yang penting untuk disuap dalam mulut orang-orang yang kita didik kalau benda tu tak ada ikrar ya kita dalam didik kita tak antum bayang macam satu orang ke, ya Rasulullah ya Rasulullah Nabi kita apa hal saya nak masuk Islam ya saya Islam tapi jangan halang saya berzina saya dengan zina ni dua beradik Lalu kita orang mai tanya lagu tu orang hajar orang hajar kata jadi Islam minta... Dah berzina satu dosa... Minta izin pula... Wah hajur orang kau ni... Apa Nabi... Dah Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad... Apa Nabi kata... Sukakah kamu kalau... Mak kamu di zina orang? Suka kamu kalau sedara kamu di zina orang? Isteri kamu di orang? Tak suka... Nabi tak ada tangan... Allahumma ahsin. Allahumma ahsin farjahu wa tahir qalbahu Ya Allah Ya Allah pelihara lah kemaluan dia dan bersihkanlah hati dia benda ni tak boleh datang akhwan, kalau jiwa kita benci kepada orang duduk depan kita kalau anak kita sekalipun kita benci akhwan, apa kita nak kata kepada dia tak apalah kalau orang utara kan anak perlingkup ke anak mampu ke anak hidup ke punya pasal Paling kuat beg kan. Kita dah tak boleh dah nak kata ya Allah nak aku hidayah. Tak boleh kata ya khair jiwa kita benci. Ini orang datang minta izin zina ya khair. Dalam Riyadhus Salihin hadimah Muslim. Dalam bab menutup aib orang. Dalam bab taubat pun ada. Ya Rasulullah. Saya berzina ya Rasulullah. Saya berzina ya rasulullah Nabi kata apa? Abi ke junun atashrabul khamr Hangila. Haminu hang mga tadi. Itu dah. Kat zina itu saya zina. Nabi kata dah. Hang pegang aja bomban tu. Ya Rasulullah takkan pegang dengan zina saya tak tahu. Nabi kata dah, hang peluk aja dia. Dah. Dia kata dah. Nabi kata dah, hang cium dia. Ya Rasulullah dah saya zina. Nabi kita stop. Orang duk azan. Kebetulnya orang azan asak. Nabi dia stop. Diam. My, semayang habis semua. Dia ulang lagi sekali. Nabi bacakan ayat daripada surah Hud. Innal hasanati yudhibnas sayyat. Nabi kata, hang tak tahu ke Tuhan berfirman Sesungguhnya kebaikan Menghapuskan kejahatan Bukankah hang sembahyang dengan aku satu kebaikan Dosa hang Tuhan ampun Aku tak mendengar Allah aku. aku. Kalau kita tak ada rahmah dalam hati Kauan oh, oh. oh, Ustaz, saya zina Ustaz oh, saya, saya pasang kuda-kuda Zina dengan siapa? Eh, jadi jarum lah Berkeluar sikit-sikit Post-mortem -post dia main Oh berapa kali Zina Oh Masya Allah Tang mana Tu masa hari Zina tu Hotel tu siapa bayar Macam tu dah. Lah sekarang Perempuan tu duduk tang mana Bagi saya jumpa dia boleh tak Anda tengok Anda tengok Nabi tutup Aik orang nak Tutup air orang Itu tajuk kuliah subuh kita besok Taubat Saja saya nak baca buku ni Supaya antum tengok Bagaimana taubat yang agama bawa Dan taubat hari ni Orang lupa kenal kat kita Londih habis air orang di atas ke bawah Luak dalam Kena cerita Dah Allah pengampun Ghafur Salah satu makna ghafur apa Bila Tuhan ampun dosa kita Dia tutup air kita Benda yang Tuhan tutup Kita jangan buka dalam hadith Abu Musa ala Isha'ari, hadith Imam Muslim Nabi kata, ini orang Allah tutup aib dia belah malam Dia pergi cerita pula belah siang Ini orang, Tuhan tutup dosa dia belah siang Menjelang malam, dia pergi cerita pada orang Orang lagu ni Nabi kata, jauh daripada mendapat ampun di sisi Allah Semua umat aku akan dapat kemaafan kecuali orang yang macam ni Tuhan tutup dia buka, Tuhan tutup dia buka Tuhan izin kita buat dosa ya kawan. Dia, dia tak bagi mata siapa tengok. Kadang-kadang adalah hari orang tu buat dosa. Orang kena tengok dia. Tuhan bagi kawan tu rabun. Dia ke? Ya ke? Orang ni ke? Dia okok depan ustaz kebetulan ustaz tak pakai cerimata hari tu. Nampak macam bagang korma. Bagus ya sahabat. <t et bahkan> Rupanya dia se-okok. Allah tentu air dia. Kalau dia kalau ustaz akan ceramah ke hari tu nampak hmm jadi tajuk ceramah pula. Tu tengok agama. Pasal tu kita tak kita tak kita tak boleh macam mana kita nak bagi mulut kita tak cerca orang, mulut kita tak condong orang, hanya satu je ikhwan, ya jiwa kita kena rahmah dengan orang. Kena sayang dekat ke orang. Kita boleh kutuk rapat kita bagi orang, pasal jiwa kita tak ada rahmah ikhwan. Ya rahmah gadis nama Tuhan banyak kita nak ulang bismillahirrahmanirrahim Tuhan yang rahman Tuhan yang rahim ya Imam Qurtubi cerita di bawah ayat apa dia wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin taf'alun kan Imam Qurtubi sampai ayat ni dia kata Allah Taala ni ada malaikat kiraman Kata Bibi, Ya Allah Mu nama ditetak semua. Kata Imam Qurtubi, di antara pemberian Tuhan di hari akhirat kepada hamba-hamba yang bertaubat daripada dosa, yang hamba ni ketika hidup ada perasaan takut pada Allah. Kita taubat, kita buat dosa banyak, kita taubat. Tapi dalam kita dok taubat tu, dia masih rasa takut. Pertama takut macam mana? Takut Ya Allah kal... Tak tahulah Akhwan Dunia kecil Dunia ni kecil sangat Akhwan Hari kita buat dosa Tiba-tiba kita dah bertobat Tuhan nak bagi uji pada kita pi jumpa pula Member yang kita buat dosa Sekali dengan dia Dan dia pun tak tobat lagi Hei, Dia tengok muka kita Dengan lebar Dengan sorban Hei. Bila kau pergi haji Dia tanya depan orang Bini kita pun tak tahu Dulu kita ni kawang Tak tahu Allahu hanna shohna Allahu akbar. Hampake kopi halau ni power betul hang noh. Dahsyat. Ha ingat dulu. Ha ingat dak dulu kita nak pergi lorong Haji Taib dulu. Allahu. Bila lepas <laughs> ayat tu dekat kita. Kita ada serban Nanti kepala dengan jubah. Bini kita dak tengok kita. Haji apa? <tuh> tak kita kata Haji Harun. Mau oh, Haji Harun tak apa. Kita malu ikhwan. Ya. Kata Imam Qurtubi, ada orang bertaubat pada Allah. Dia cukup takut benda dia jadi pada hidup dia. Apa Tuhan buat. Tapi kerana hari akhirat ni, khuan, setiap yang kita buat akan dibaca. Iqra' kitabak. Dalam surah al Isra. Baca balik buku kamu. Satu pun takkan lepas. Malu, ikhwan. Tapi pada hari itu kata Imam Qurtubi. Bila time kita yang dah bertaubat ni, baca... Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi semua telinga tak dengar. Hanya Tuhan saja dengar. Sampai penduduk mahsyah tak tahu apa yang dibacakan. Kita dengar Allah pelihara kita. Tuhan tak akan buat lagu tu pada kita. Kalau Tuhan tak ada sifat rahmah kepada hamba dia. Maka dalam surah Al-Qasas apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik hang buat baiklah kepada orang macam aku buat baik kat hang. Pasal itu salah orang dapat dibetulkan. Dengan rahmat. Dengan rahmat. Maka anak-anak ni dia kata kita kena ada rahmat. Kena ada rahmat. Kadang-kadang satu ustaz dengan satu ustaz pun pandangan tak sama. Macam mana ustaz tu nak betul ustaz ni? Rahmatlah. Letak rahmat dulu. Tengok-tengok YouTube Oh dia ni silap cakap Saya mempunyai ambil pen Kita tulis zang. Aku dapat mikrofon Yang kenal aku Kita bukan betul Kita lanyak Kita lanyak kawan tu Tak payah kita habang nama Kawan tu dengar-dengar Dia tahu Oh hal nanyak aku tak apa Kawan tu pula Tiga hari tiga malam Dengar ceramah kita Nak cari silap Dapat-dapat silap hang, Tunggu aku dapat mikrofon Aku bagi yang Kau tiada seorang yang jadi Pasal apa ya kawan Pasal tak ada rahmah tak ada rahmah. Antum Imam Syafi'i berjidal dengan orang. Apa dia berjidal bertengkang? Kata-kata yang besar Imam Syafi'i ungkap. Maja, majad al-tuli ahadin illa tamannaitu ayuzhir Allahul hake'ala lisan. Tidaklah aku bertengkang dengan satu orang. Aku berjidal. Aku berdebat. Melainkan sentiasa aku mengharapkan. ...Tuhan zahirkan kebenaran di atas lidah dia supaya aku boleh ikut dia. Dan bayang. Supaya Allah campak benak pada dia. Aku nak ikut dia. Kita sebelum pergi debat, kita tulis siap-siap. Ya Allah, ham kalau hujah dia, Ya Allah. Ham kepak dia, Ya Allah. <laughs> ham beri dia, tak boleh jawabkan aku, Ya Allah. Aku nak bagi padat muka dia. <laughs> insyaAllah anda tengok rahmah tu penting dalam kehidupan pendidikan sangat penting khuad. sangat penting tak boleh betul orang dengan marah khuad. marah lain marah mendidik lain kita angkat suara sahabat anda cakap tak betul itu time kita berjidal tapi habis jidal sebab marah tu kita tak boleh berboda mempertahankan kebenaran kena pertahan sahabat anda baca hadis tu hadis yang palsu Aku peduli apa palsu Di sisi hang palsu Di sisi aku sahih hey, Eh sahabat bukan macam tu Seorang so, kita naiklah. Yang tu tak apa Yang tu nama dia dunia Menegakkan iqamatul hujah Tapi dah habis dah semua ya kawan Rahmah kena ada lah hati kita Terutama mendidik anak Dalam riwayat lain disebut Nabi tak pernah menyuruh aku Untuk sesuatu hal Lalu aku tidak melakukannya atau membiarkannya kemudian beliau mencela aku bila ada anggota keluarganya yang mencela aku nabi sallallahu alaihi wasallam kata du'uhu falau quddira aw lau qudya ayyakuna kana ini hadis imam ahmad nabi kata kalau nabi surah anas buat satu benda tak terhasil maksud dia aisyah ada ke siapa ada depa marahlah Ha, apa nabi suruh buat pun tak selesai kalau nabi dengar orang kritik Anas kritik siapa-siapa yang nabi suruh buat kerja kerja tak selesai bila nabi dengar orang kritik orang tu nabi akan kata apa dia nabi kata duu nabi kata biar biar, biar biar tak tak besar sangat nabi kata law quddira nabi kata seandainya seandainya ada takdir nabi kata ada satu ketetapan ayyakunakan hajat kita akan tercapai tak dengan dia dengan orang lain kita tengok Nabi hajat kita kan apalah hang hang janji dengan ustaz nak belanja dia makan nasi Arab dah kali nasi Imam tak ada apalah hang Arab bener -bener. jangan buat kat ustaz lagu tu doa dia pun makbul hang tahu tak dia doa dia jadi kata aman pun kalau itu terjadi. Kita kata yang ni. Du'uhu biarkan. Apa dia? Falau kalau memang ada takdir kita untuk makan nasi Arab. Ataupun memang ada ketetapan Allah untuk kita berjumpa dengan nasi Arab. Ayakun, ayakuna kana. Kalau tak jadi dengan jalan kawan ni. Tuhan akan hantar orang oh, lain. Bawa kita pergi ke Arab tu juga maka jangan celalah dia abak di satu raplah yang dia. dia ni ada raplah Nabi betul kan betul kan lain kali kita janji dengan orang kita tunai tak boleh tunai habaq pada kawan takat tu takak tu lah takak pendidikan cela tak harapan putus dak tak apa insyaallah insyaallah adalah Han tak belanja nasi arak pun arak betul mana nak tahu satu hari aku tak makan nasi arak. Allah bagi jodoh aku kahwin dengan arab Hanya ha memang bukan kata nazi <laughs> rahmah kalau tak ada dalam badan dalam hati ikhwan tak boleh buat tak boleh buat, tak boleh buat. dia bukan lakonan ikhwan eh, dia wujud sungguh-sungguh kita sayang kat orang ni bukan lakonan ikhwan eh, bukan lakonan ada satu lagu lah, Lagu kumpulan apa Lama lah time saya dulu ha. tak sila saya kumpulan mega Siapa menyanyi mega? Mega. Ha. Dewi Arumuga ke? Bukan. Kan? Rahmat. Siapa sebut nama Rahmat? <tik> <tik> <tik> <tik> Maknanya aku tidak keseorangan. Panjang lagu dia tapi saya ingat yang bermanfaatlah. Yang tak bermanfaat saya tak ingat. <tik> yang bermanfaat saya ingat. Sebab dia menunjukkan cinta dan kasih hidup. Apa Rahmat kata dalam lagu Mega dia? Dia kata, andai diberi, andai, andai diberi kepadaku emas dan permata, ku pilih senyumanmu. Dengan nah? alelaha? Saya lagi <laughs> turun tafsir kat saya. Rahmat kata, andai diberi kepadaku emas dan permata, ku pilih senyumanmu. Andai ku punya mahligai yang indah, akan ku hadiahkan untukmu. Aduh, cukup tak kata tu? Kat tu antum pingkir ustaz. Ini yang, yang bermanfaat. Takkan ka tak kerana sayang, boleh tak, mahligai dia nak tukar emas dan permata dengan senyuman kawan tu Dia tak tahu ke kan, zaman ni ada GST 2016 lagi teruk nak main. Ni. Dia tak tahu ke kan, bajet dah dibaca? Tapi dia kata andai diberi padaku emas dan permata ...ku pilih senyumanmu. Ya khuan kalau dia meluat kat pembantu dia benci. Bolehkah dia kata lagu tu? Nepih kira. <laughs> Andai ku punya mahligai indah, kan ku hadiahkan untukmu. Ada cuba bini kita marah-marah nyanyi lagu ni kat dia. Itu tu mau apa lah abang ni. Kata kuliah maghrib lah sembilan suku tak berhenti lagi. Apa lah abang nak makan lagi apa-apa ni menyanyi satu lagu pinggan. Tahu, <tawa> nampak jas sembilan suku nampak. <tawa> Demikianlah ikhatul iman dalam dunia pendidikan kita mem kita memerlukan rahmah. Baca kitab baik pendek-pendek tak apa. Memrepek baik banyak. Insya-Allah lepas ni ikhwan ya kita akan tengok lagi satu tajuk. Tajuk dia apa dia? Dalam mendidik anak-anak ialah kita mendidik anak-anak kita pada muka surat 143 pentingnya kita ni bermain dengan anak-anak kita ada masa dan kita akan tengok dalam riwayat nabi anak, anak nabi besar apa nama Fatimah besar bila anak besar sifat nabi nak main tu nabi curah kepada Hasan dan Husin hari ini dunia bercakap pendidikan bapa kena ada masa main dengan anak-anak Nabi SAW duduk di kota Mekah. Keriting kota ada Zamzam dengan Kaabah. Hijrah sampai Madinah banyaknya pokok kurma aja. Tapi Nabi main dengan cucu dia. Nabi kata Ibnul Luqah. Nabi panggil Ka'asul Husin. Luqah ni maksud dia selekeh. Selekeh tu maksud dia apa? Hang bagi mandi 4 kali pun dia tetap lemuah Nabi panggil dia. Abu Hurairah kata tu mak dia duk bagi mandi nabi kata bagi mandi apa luka tu nabi kata bagi mandi apa budak tu sat lagi yang balik nabi panggil Hasan dengan Husain macam tu dia peluk dia cum. kepentingan apa sahabat tengok kami buat kami buat dia rasulullah dia rasulullah satu tokoh besar yang keras kepala daripada daripada apa nama badui Nama Akra' bin Habis Dengan 10 anak dia Dia kata Ya Rasulullah Hang dua cucu Hancum Aku 10 anak Seorang aku tak pernah cung Paran muka dia <tuh> Akra' bin Habis Punya hati kerah Lebuk Lebuk Bila tengok Nabi Cung Hasan dan Husin Bila dengar Nabi kata Sepatah pada dia Akra' Kalau kau mengharapkan kasih sayang Dan kau tak bagi kasih sayang Kau tidak akan dapat kasih sayang Masya-Allah akhi. <laughs> Dunia motivasi tak cari lagi. Agama telah datang wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Dan paling takut Allah sebut dalam Quran, wa may yabtaghi ghayral Islam madina fala yuqbala minhu. Siapa boleh hidup dan tidak terima agama ni, dia pergi cari agama lain, aku takkan terima apa daripada dia. Allah tolak pendidikan kita ikhwan kalau ini bukan teras dia. Dan kita tengok anak-anak kita sekolah, keluar universiti, jadi orang ke jadi beruang ke. Akhlak dan saksi hari. Dan kita tengok tamana yang kita tekap, kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi umur yang panjang, badan yang sihat, kita tengok tajuk ni. Insya-Allah. Wallahu alam. Esok pagi kuliah subuh kita kita pakai buku ni, taubat, kewajipan, sumo hidup. Wallahu a'la.